Ibnu Taimiyah membenarkan bunuh orang yang meninggalkan salat Ibnu Taimiyah dikatakan membenarkan untuk bunuh orang yang tinggalkan salat Ibnu Taimiyah viết dalam fatwa-nya, "Wa man akharaha li sina'atin aw sadl aw sayd aw saydin aw khidmat ustazin aw ghairi dhalik hatta taghiba ash-shams." وجبت عقوبته بل يجب قتله boleh tak tinggalkan solat disebabkan oleh kerana kerja Maka Ibn Taymiyyah jawab lah. Ibn Taymiyyah kata, Sesiapa yang akharaha, dia bila sebut akhara salat ni, takkhirus salat, boleh maksud lewatkan salat, tapi kalau dikatakan, takhiru salat an waktiha, melewatkan solat daripada waktu, maksudnya tak solat sampai habis waktu. So kita kena tahu, kaindah masyarakat. Okay. di sini dia kata sesiapa yang tak salat dalam waktu maksudnya habis waktu asal tak salat disebabkan oleh kerana kerja disebabkan oleh kerana pergi memburu disebabkan oleh kerana berkhidmat untuk seorang ustaz berkhidmat dengan guru guru tak salat dia pun tak salat sekali ataupun yang seumpamanya sehingga terbenamnya matahari maka wajib untuk diambil tindakan pada dia bahkan wajib untuk dibunuh di sisi majoriti ulama' setelah diminta untuk bertaubat, bunuh lepas minta taubat kalau dia bertaubat dan dia salat, okey tapi kalau dia kata aku tidak akan salat melainkan setelah setelah terbenamnya matahari aku tak mahu salat asal tunggu matahari terbenam baru aku salat sebab apa? sebab dia sibuk dengan kerja dia sibuk dengan buruan dan seumpamanya maka pada waktu itu dia dibunuh orang bila dengar fatwa ni macam uish tak salat kena bunuh kalau kita cek seorang seorang. Tak belajar ni banyak kita tunggak orang kan aku kita tengok diminta miang kata apa lagi orang tanya dia berkenaan dengan solat jemaah orang tak pergi solat jemaah di masjid diminta miang kata alhamdulillah jawapan dia hendaklah dia disuruh untuk salat bersama dengan orang-orang Islam jika dia tidak salat maka hendaklah dia diminta bertaubat kalau tidak hendaklah dia dibunuh ada orang kata, Ibn Taymiyah ni bukan hanya sekadar tak salat je kena bunuh, tak pergi solat jemaah pun kena bunuh sebab kata, hendaklah dia diperintahkan untuk salat bersama dengan orang Islam kalau dia tak salat hendaklah dibunuh. kalau dia bertaubat, okey. tak taubat, bunuh tapi sebenarnya yang dimaksudkan di sini bukan salat jemaah Salat lah Ya pada hambali Salat jemaah tu wajib Tapi orang yang tinggal salat jemaah tak, tak dibunuh Kalau dia salat di rumah Yang dibunuh ni Orang yang tak salat langsung Tinggal salat tanpa uzur Maksudnya bukan disebabkan jemaah tak akhir Tak salat sungguh Dibunuh Baik Sebab tu saya kata di sini Jika diteliti Dua fatwa yang dipetik di atas Berkaitan dengan salat Dan solat berjemaah Maka dua tafsiran yang mungkin Boleh kita lakukan Daripada dua fatwa ni Fatwa yang pertama Ibn Taimiyah Membenarkan bunuh orang Yang tidak melakukan salat berjemaah Setelah diperintahkan Kita boleh faham dengan cara ni Satu Cara yang kedua kita boleh faham Ibn Taymiyah Ibn Taymiyah membenarkan hukum bunuh Ke atas orang yang meninggalkan salat dengan sengaja Ni pun kita boleh faham Bila kita ada dua kebarang kalian Mana satu yang betul ni Nak mentafsirkan kalau Ibn Taymiyah ni Nak kata dia benarkan orang bunuh apa perintah bunuh orang yang tak salat langsung kau Orang yang tak salat jemaah So ada dua kebarang kalian Nak pilih salah satu tafsiran Kita kena cari bukti maka saya kata tafsiran kedua tidaklah menjadi masalah kerana fatwa boleh bunuh ke atas orang yang meninggalkan solat dengan sengaja bukanlah pandangan Ibn Taimiyah saja bukan juga Ibn Taimiyah yang memulakannya bahkan dia adalah pandangan majoriti ulama' Bagi Ibn Taimiyah kata ini pandangan majoriti ia juga pandangan mazhab syafi'i Imam Nawawi bermazhab syafi'i berkata Man taraka salata takasulan ma'tiqadi ma wujubaha famazhabuna al-mashhur ma sabaq annahu yuqtalu haddan wa la yakfur hatta wa la yukaffar Malik wal min al-salaf wal khlaf imam nawawi menyebut dalam kitab al majmu' dia kata sesiapa yang meninggalkan salat kerana malas dalam keadaan dia percaya Salat tu wajib atas diri dia Maka mazhab kami yang masyhur, Iaitu mazhab syafi'i Ialah apa yang telah berlalu sebelum ini kami jelaskan Dia dibunuh Pemerintah Boleh bunuh dia Bukan sebab dia kafir Tetapi kerana itu hukuman untuk orang yang tinggal salat Inilah pandangan malik Inilah pandangan majoriti daripada salaf dan khalaf So kalau kita faham dengan tafsiran yang kedua Tak ada masalah Maksud pandangan di Mintaimiyah Kalau kita tafsirkan dengan Boleh bunuh orang yang tinggal solat terus Tak ada masalah Kerana ini pandangan majoriti Memang boleh dibunuh Tapi bukan kita yang pergi bunuh Pemerintah Pemerintah punya kerja Itu pun kena guna kaedah pembuktian Kena masuk mahkamah pun semua dululah Jangan pula balik-balik ni cek Sebab dah solat Belum Belum solat cepat saya nak pergi asafi soal balik <laughs> bahkan sebahagian daripada ulamah mazal syafi kata-kata baca kitab mereka dia kata apa boleh bunuh hanya tinggal satu waktu tinggal satu waktu azan zuhur ni dia tak solat masuk, masuk azan ni asar dia tak solat masuk azan asar dia tak solat pemerintah boleh bunuh saya heran sebanding binti miah seorang ni kena Bukan yang tu, yang tu memang tak ada problem Kita marah pada bila mana dia kata Mesti bunuh orang yang tinggal salah jemaah Orang yang boleh bunuh orang yang tinggal salah jemaah Saya kata Saya berpandangan Tafsiran yang betul lah tafsiran kedua Bagi fatwa bunuh Yang dikeluarkan oleh Ibn Taymiyah Manakala tafsiran pertama tidak begitu tepat Yang kata boleh bunuh orang yang tinggal salah jemaah ini kerana Ibnu Taimiyah tidak pernah berfatwa boleh dibunuh bagi orang yang meninggalkan solat jemaah. Buktinya adalah kata-kata Ibnu Taimiyah di bawah. Dia kata apa? Dia kata, "Wal mushiru ala tarkis salati fil jamaah rajulun su' yunkaru alayhi wa yusjaru ala dalik bal yu'aqabu alayhi wa shahadatu." Ibnu Taimiyah kata orang yang kekal berkeras tak nak salat berjemaah dia salat tapi dia tak nak salat jemaah dia kekeras macam tu Ibn Taymiyyah kata dia adalah lelaki yang jahat hendaklah diingkari perbuatannya mesti dibantah perbuatan tu mesti dihalang perbuatan tu bahkan mesti untuk dihukum dia tak ada kata dibunuh dia kata dihukum dan mesti ditolak penyaksiannya kau dah mati nak saksi dia mana maksudnya ibin taimiyah kata boleh hukum takzir bukan hukum bunuh kalau tinggal solat jemaah cuma orang yang kekal tinggal solat jemaah pada ibin taimiyah penyaksiannya tidak diterima kerana dia buat benda yang haram kerana pada mazhab hanbali solat jemaah wajib masa ni dandan datuk qasim Okay. Okay. Fatwa ke enam Yang kontroversi Boleh dibunuh orang yang menolak rukhsah dalam ibadah Ini juga menjadi Kontroversi Di negara Arab kan? Dia kata Taimiyah ni Dasyat ekstrim pandangan dia Teroris Tak ambil rukhsah pun boleh kena bunuh Macam tak ambil rukhsah Kita berjalan Musafir dengan satu orang Kita salat kasar Hantar salah kasar ke? Dak, aku salah penuh. Tiga aku ambil pisau. Mau tikam. Katib bin Daimiyah. Wa man qala innal fitra la yajuz illa liman ajiza anisiyam fa innahu yustataf fa in taba Sesiapa yang mengatakan Berbuka itu tidak dibenarkan melainkan bagi orang yang tidak mampu berpuasa, hendaklah diminta untuk bertaubat. Jika tidak hendaklah dia dibunuh. Setambir rosak kan? Ibn Taymiah kata lagi. Apa sebenarnya tajbun? Wa man qala innahu yajibu ala kulli musafir an yusalli arba'an Fahu bmenzilatimanqal. Innu yajibu alal musafir ayassumah shahr ramadhan. Wakila huma zhalal. Muxalifli ijmaul muslimin. Yustatabu qailluhu. Fa intabwa illa qudin. Sesiapa yang mengatakan wajib ke atas setiap musafir untuk salat empat rakaat dia sama seperti orang yang mengatakan wajib ke atas musafir untuk berpuasa pada bulan Ramadhan. Kedua-duanya adalah sesat. Bercanggah dengan ijma Muslimin hendaklah diminta bertaubat. Kalau tidak, hendaklah dibunuh. Ada seorang pegawai tentera besar daripada Mesir. Dia ambil dua fatwa ibn Taymiyah ni. Dia kata apa? Dia kata hakam ibn Taymiyah biqatli man yuqalifunhu al Rai wajizun al Saum lil Ibn Taymiyah menghukum, menghukum bunuh. Bagi orang-orang yang bercanggah pendapat dengan dia Dan orang itu membenarkan berpuasa Bagi orang yang bermusafir pada bulan Ramadhan So ni seorang tentera besar General di Mesir Dia ambil Fatuh ibn Taimiyah Dia kata tengok ni ibn Taimiyah ni pengganas Ada sumber keganasan di sini Dan benda ni disebarkan dalam akhbar di Mesir Orang baca Dia tuan-tuan ni masalah Bila kita ni tidak memahami bahasa fukah Saya tak kata saya faqih Tapi saya ada degree dalam fiqh usul Dalam usul fiqh, dalam fiqh saya ada ilmu sikit Sikit lah Itu pun kena balun orang kata tak berita laki Tak apalah Tapi yang penting saya boleh faham sikit-sikit Bahasa orang fiqh Orang yang tak faham ilmu fiqh Jangan pandai-pandai nak pergi tafsir Tengok apa dia punya Dia punya dia punya tafsiran dia kata Ibn Taimiyah menghukum bunuh bagi orang yang bercanggah dengan dia dalam pandangan dan hukum bunuh pada orang yang membenarkan puasa bagi orang yang bermusyafir pada bulan Ramadhan betul ke dia punya kesimpulan tak betul kerana Ibn Taimiyah sebut tadi lain Ibn Taimiyah kata sesiapa yang mengatakan tidak boleh berbuka Melainkan bagi orang-orang yang memang tak mampu puasa Maka pada ketika itu dia diminta untuk darabat Sebab apa? Sebab ada orang lain lagi yang boleh untuk berbuka Iaitu orang musafir Dia lagat ke dia tak lagat ke Dia boleh buka Cuma ulama bincang Mana afdal untuk dia Teruskan berpuasa ke berbuka Dia boleh buka Dia boleh puasa Mana afdal yang tu tukilaf ada yang kata Kalau dia larat puasa Itu afdal Tapi kalau dia nak buka Boleh tak? Boleh Saya kata nak pergi ke US Kat sini pukul 4 petang Bulan puasa Saya nak pergi US US belakang kita berapa hari? Setengah hari 12 jam So sini pukul 4 petang Pukul Pukul 7 setengah nak buka di sini 3 jam setengah lagi Saya dah puasa 4 jam lah tadi Saya pergi ke Amerika Sampai-sampai Amerika 10 pagi hari yang sama. Cun lah. Tadi dah pos berapa jam? Daripada pukul 6 pagi sampai pukul 4 petang. 10 jam lah. Ni sampai sampai pukul 10 pagi. Katalah mereka sama masa tu. 8 malam mau buka. 9 malam mau buka. Maka saya di awal-awal Bila saya dah epok Saya dah keluar daripada kampung saya Saya kata saya nak buka lah Sebab panjang tengah masa Boleh saya buka? Boleh Tiba-tiba orang kata tak boleh Sedangkan Quran kata boleh Orang yang bermusafir Untuk berbuka puasa Cuma mereka berbeza pendapat Dari sudut afdaliyah Afdalnya di mana Begitu juga Orang yang mengatakan wajib ke atas setiap musafir solat empat rakan -an. tak boleh solat dua siapa solat dua dosa? Ibn Taimiyah bukan tak bagi solat empat tapi Ibn Taimiyah sedang marah orang yang kata tak boleh solat dua kan ada beza? ada beza? maka bahasa orang-orang fiqh perlu difahami oleh orang yang belajar fiqh orang yang belajar tentera yang belajar ekonomi yang belajar business administration nak faham bahasa orang fiqh kena tanya orang belajar fiqh ada beza antara orang yang kata boleh berbuka dengan haram berbuka ada beza ada beza antara bahasa orang yang kata afdal berpuasa dengan haram berpuasa bila kata afdal berpuasa maksudnya boleh tak buka? boleh, cuma tak afdal tapi kalau dah haram bubuh. Maksudnya tak boleh. Maka bahasa itu kita kena faham. Baik. Ibnu Taimiyah membenarkan bunuh ayah kandung dan ibu kandung yang kafir. Sampai ada di satu kes dekat negara Arab, dia bunuh. Dia kata ayah dia telah kafir maka dia bunuh ayah dia guna fatwa Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kata Wajah kahana musyrikan, jaza lil wali qatloh, wafi karahtehi nizaun bina ulama. Jika seseorang itu ayahnya musyrik ataupun maknya musyrik, maknya syirik, kan Allah kafir, maka boleh untuk anak membunuhnya. Tapi pada hukum makruhnya itu, makruh bunuh tu, perbahasan di kalangan para ulama. Ada yang kata makruh, ada yang kata tak orang yang faham bahasa ibni timia eh, dia tahu makna tapi orang yang baca main cherry picking betul ke bahasa dia saya bila nabi masa saya cek bahasa inggris ha nah. <tapi> kalau kita main cherry picking kita akan faham oh sebenarnya boleh bunuh ayah sendiri kalau dia musyrik cuma makruh eh. je so kalau kita minta ayah handphone baru dia tak bagi Alhamdulillah Nabi Mazara Kalau kita Baca dengan secara cherry picking Kita akan rasa Ibn Taymiyah Membenarkan bunuh ayah sendiri Yang musyrik Dan ada orang yang dah bertindak pun Tapi bila kita baca fatwa ni betul-betul hmm? Bila kita baca fatwa ni betul-betul Ini merupakan salah faham Bagi orang yang menganggap boleh bunuh Ayah yang musyrik secara mutlak Ibn Taimiyah sebenarnya sedang berbicara tentang Ubudiyah Ubudiyah ni maksudnya penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya. macam mana seorang hamba nak mengibadakan diri pada Tuhan maka dia berbicara dia kata antara tanggungjawab hamba ialah mendirikan agama Tuhannya Maka Ibn Taymiyyah bercerita tentang tanggungjawab Mendirikan agama Sehingga terpaksa berdepan dengan ayah dan keluarganya Yang kafir di medan perang Itu merupakan tuntutan Allah Kita dah turun ke medan jihad. Tengok-tengok ayah kita ada dalam sahabat orang yang kafir Maka tanggungjawab yang ada Ke atas setiap orang yang mukmin Dia macam mana pun kena bertempur Bila mana ayah dia memerangi agama Islam Maka dia kata, Maka Ibn Taimiyah berfatwa, Dibenarkan bagi anak, Untuk bertarung dengan ayahnya, Yang merupakan kafir harbi di medan perang, Kafir harbi, Kafir harbi ini maksudnya, Orang yang orang kafir yang memusuhi Islam, Orang kafir yang serang Islam, Memerangi Islam, Maka kita boleh perang dengan dia, Sebab tu yang guna label kafir harbi ini suka-suka, Nanti jenuh nak defend, Jangan guna kafih harbi, guna kafih lain. Gunalah kafih lain, kafik kek ke. Guna kafih lain. Kalau kafih harbi, maksudnya darahnya halal. Sebagai amanah sebagai amanah ilmu, Ibn Taimiyah tetap menyatakan khilaf ulama tentang hukum membunuh ayah sendiri yang kafih harbi di medan perang. Ini bukan fatwa dari Ibn Taimiyah semata, bahkan ia juga adalah pandangan madhab Syafi'i. Lihat apa kata Asy-Syarbini dalam kitab Al-Muhnal Muhtaj dia kata wayukrahu lilghazin qatl qareebin kafir lian shafaqata qad tuhmalu 'alan nadama ala fayakunu dhalika shababan lidha'fi ya 'anil jihad dia kata dimakruhkan bagi seorang muslim yang berperang itu bunuh kerabatnya yang kafir kerana sayang dia perasaan sayang syafaqah perasaan sayang kepada saudara mungkin menyebabkan dia ini akan menyesal dan itu akan menyebabkan menjadi sebab untuk dia menjadi lemah daripada untuk ber jihad. Sebab itu makruh. Maka kalau kita tengok sebenarnya apa yang disebut oleh Ibnu Taimiyah selari dengan apa yang disebut oleh Imam Syafi'i. Kalau nak kata Ibnu Taimiyah teroris dalam bab ni berlaku adillah Ibnu Taimiyah juga selari dengan mandhab syafi'i so mandhab syafi'i pun kena dilabel ha? begitu juga dalam masalah tatarus kalau orang kape yang harbi menyorok belakang orang islam boleh tak bunuh orang islam ibn taymiyah kata boleh kalau ada darurat ada keperluan kalau tak bahaya orang islam boleh bunuh orang yang depan mandhab syafi'i juga mengatakan benda yang sama asyarbini juga mengatakan benda yang sama jadi cukup sekadar tu dulu saya tahu tuan-tuan pun dah kebah kebah kaki kebah punggung, semua kebah jadi saya berhenti dulu sebab bau kari pun dah sampai ni kan kalau makan dah tersedia solat pun tidak digalakkan, apatah lagi berceramah? Kan? kan, kalau nasi dah hidang solat pun tidak digalakkan, makan dulu apatah lagi ceramah? lebih teruk daripada itulah Maka salah dan silap saya mohon maaf Terima kasih atas jemputan Terima kasih atas kadar yang ramai Dan insyaAllah tuan-tuan Saya nak bagi tahu juga Baju perkampungan sunnah ni baju rasmi Yang mana IQ menjadi wakil rasmi untuk jual baju bukan sunnah Jadi saya Keuntungan itu memang akan kembali kepada IQ Malaysia Jadi bagi siapa-siapa yang nak membeli sambil menyumbang Boleh untuk buat pembelian di luar Ataupun kalau tak Boleh buat tempahan Ustaz Akram ada dia akan ambil tempahan. Kalau tak, tuan-tuan boleh uh, tempah melalui whatsapp. Saya akan post dalam facebook dalam masyarakat. InsyaAllah. Aku lukau lihadah wa astaghfirullahaladzim wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.